У нього забракло слів. Він, мабуть, уявив, що зараз у його кабінеті відбудеться щось таке, щось таке позанаукове, позапартійне. Уяви собі, він нервово закурив і звично рушив кружляти по кабінеті, час від часу нахиляючись і придивляючись пильно до кутків. І я здогадувався, що редактор, начебто розуміючи мій жарт, все ж насправшки потерпав що поміж стосами книжок і старих рукописів, попід столами, стільцями, під диваном і навіть попід плінтусами я понаселював тих, про яких розповідається в моєму матеріалі. «Мушу тобі, Зеноне, – признатися, – заговорив він поволі, певно він сумнівався, чи варто йому відкриватися, що хоч моє власне партійне образування та пролетарське виховання категорично мені заперечують, «Та я й сам із себе глузую, одначе я чесно говорю, хочу чомусь вірити в написане». «Не дивуйся, приятелю, отаке зі мною діється». «Та й чому б зрештою не повірити? Тим паче у вас, у Карпатах, радянська влада встановлена недавно, там ще повно відьом, знахарів, злих духів, та мабуть дотепер бродять з автоматами бандерівці і у білий день нападають на районних партійців». Мені якось розповідали про такі випадки Та все ж, хоч у Карпатах мертві бандерівці до цього часу воюють з радянською владою Мій матеріал, бачу, друкувати не будете Для мене, зрештою, це вже не було головним Не будемо, Зеноне, редактор ніжно обняв мене за плечі Всунув мені під пахву мій злощасний рукопис І на прощання сказав «Іди собі». І забудь про нашу розмову. Треба було не поспішати і переночувати з лісорубами у котлопункті, високо в горах, де тинявся майже цілий тиждень. Одначе я піддався на мові начальника лісодільниці, такого собі вертлявого і кучерявого чоловіка на прізвище Тимко Тимчук, який був схожий на чортика з українських казок. Бракувало тільки хвоста, рогів та копит. Він вмовив мене їхати з ним лісовозом униз, до нижнього складу. Там є цілком пристійний гуртожиток, де можна переночувати, а вже зранку рушити у нижні світи. Тимко Тимчук не так звабив мене гуртожитком, а якраз своєю балакучістю, якоюсь відкритою, наївною щирістю. У кабіні лісовоза ми втулилися в трьох із водієм, бо щуплий як щиглик, начальник лісодільниці місця майже не займав. Зате кабіну аж розпирало від його анекдотів, історій, порад, як лікувати ту чи іншу хворобу. Він ледве не пам'ять цитував Біблію, знав історію України. Тимчук хвалився, що його мама в лісі зачала, і в лісі його спородила, в лісі він хоче умерти. Ліс, це його стихія це щоденне занурення в зелений шум дерев або в білу зимову габу. Я дякував богові, що трапився дотепний оповідач, тим паче, що оповідач був характерний, рухливий, всезнаючий. Дарма що подекуди його знання видавалися поверховими. В лісі ж, зрештою, не вимірюєш глибини того, що почуєш. «Мусиш вірити, не вірити людині на слово». Я був готовий, подрімуючи їхати з Тимком Тимчуком, хоч до самісінького ранку. Але на півдорозі в моторі лісовоза якась деталь задеренчала, дзенькнула, мотор пирхнув, засупів і зупинився. Шофери з Тимчуком пробували в моторі колупатися, лагодити, а тут почало сутеніти, і було вирішено ночувати тут, де зупинилися – і очікувати ранку. Нечекана зупинка мене ні на грош не стурбувала. Я нікуди не квапився, мені було добре в горах. Я насолоджувався смириковим духом, скошеними травами. Я зазвичай швидко заприязнювався з людьми. Чи то були лісоруби, чи вівчарі на полонинах, чи випадкові туристи. Найчастіше поляки з Кракове які дотепер снять Гуцульщиною і кожного року подорожують по наших горах та ізгорах. Хтось з приводу польських туристів ревниво зауважив, мовляв, панове поляки шукають вчорашнього дня. Найвищий, бо час їм зрозуміти –